Tér idő a Kossuth rádió tudományos műsora Magyarország kivívta azt a helyet magának, hogy Európai Unióban szinte elsőként a GMO mentes termelési viszonyok mellett tette le a voksot. Növényi technológia igazából sehol sem oldotta meg a világon előforduló élelmezési problémákat. Léteznek szervezetek, akik deklarálják azt, hogy található-e az adott élelmiszerben GM növény vagy esetleg abból származó bármilyen komponens. Adott esetben a boltoknak a polcain kell, hogy legyen megkülönböztető jelzés és hiteles megkülönböztető jelzés. A szántóföldről az asztalig egyértelműen nyomon követhetőnek kell lennie egy terméknek. A gének növényi sejtek betörténő átültetése, vagyis a génmódosított növény elterjedése növeli a terméshozamot, ellenállóbbá válik a kártevőkkel és a betegségekkel szemben, és jobban tűri a szélsőséges időjárást. Ezt hangoztatják a GMO pártiak. A mezőgazdasági géntechnológia alkalmazása, vagyis a génmódosított növények szabadföldi termesztése és takarmány vagy élelmiszerenkénti alkalmazása a kezdettől fogva éles szakmai vitákat váltott ki. Az európai fogyasztók többsége elutasítja a génmódosított élelmiszerek fogyasztását, s számuk folyamatosan növekszik. Hazánkban pedig az alaptörvény is tiltja a génmódosított növények vetését. Nagy előrelépés, hogy az unió kormányai eldönthetik, engedélyezik-e a köztermesztésben a génmódosított növényeket, vagy pedig nem. Magyarország csatát nyert, mert a GMO-s növények termesztése szigorúan tilos. Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Juhász Zsolt vagyok. Ma és holnap a mezőgazdasági géntechnológiával és annak hatásaival foglalkozunk. A jelenlegi kormányzat nagyon komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a GMO mentes élelmiszerláncot Magyarországon biztosítsa, ez tulajdonképpen már nem most kezdődött, hanem 2005-be. Koppány György a takarmányozással és forgalmazással foglalkozó Vitafort ZRT tudományos igazgatója. Magyarország már akkor is kicsit kilógott a sorból, ugyanis földművelésügyi miniszteri rendelettel gyakorlatilag megtiltották a gén módosított kukorica termesztését és minden nem ezzel kapcsolatos tevékenységét, kereskedelmet, értékesítést, stb. Ebben az időben ez még egy komoly ellenállást váltott ki az Európai Unió részéről, ugyanis moratórium nagyon nem tetszett az Európai Uniónak, és ezáltal eljárás kezdemélyeztek a magyar kormány ellen, de ezen a bizonyos eljáráson aztán a magyar döntés mellett szavaztak legalábbis az Európai Uniós tagállamok döntő része. Ezzel Magyarország kivívta azt a helyet magának, hogy európai Unióba szinte elsőként a GMO-mentes termelési viszonyok mellett tette le a boxot. Ezek szerint már tíz éve is, amikor még kevesebb ismerettel rendelkeztek a fogyasztók, félelmeiket hangoztatták. A civil lakosságnak a félelme és egyáltalán az idegenkedése a gm növények iránt egyre növekvő. És bár az igaz, hogy egyelőre olyan releváns adatok nem kerültek nyilvánosságra, amelyek például összefüggést állapítanának meg a lakosság egészségügyi állapota és a gm növények használata, között, mert az egész Európai Unióban ilyen jellegű bejelentés nem volt, de mégis nagyon komoly idegenkedés van. Milyennek az oka? A rekombináns DNS technológia kialakulása az a 70-es évekkel kezdődően olyan szintre ért, ami hatalmas perspektívákat nyitott meg a növénytermesztés területén is, hiszen ezzel idézérbetett felgyorsított növénynemesítést lehetett végezni, hogy bizonyos tulajdonságoknak a gén részleteit ki lehet venni, és másokkal lehetett helyettesíteni, de mindez azon a határokon belül történt, hogy a rekombinás technológia a természetben lejátszódó folyamatok során is létrejöhetett volna. És ebből a szempontból azonban a tudomány és a gyakorlat átlépett egy határt. Amikor a génsebészeti eljárások, tehát a rekombinás déles technológia eljutott egy olyan szintre, hogy idegen géneket épített be, amelyek a természetes rekombináció és szaporodás útján soha nem jönnének létre, akkor megjelentek olyan tulajdonságokkal rendelkező növények, amelyek a természetben maguktól nem jöhettek volna létre. Ilyen például az, amikor egy szerre rezisztens tesz, például a szója, ez az úgynevezett gmo szója, a glifozát rezisztens szójaként van termelve a legnagyobb szója termelő országokban, Brazíliában, usa és Argenténában. De nem tudjuk azt, hogy ebben a növényi genomban lévő idegen anyag az úgynevezett transzgénikus előadás Mit csinál az élőszervezetbe. És ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon komoly agályok vannak. Az idő sajnos elég rövid ahhoz, hogy az első köztármesztésbe vont GMO-s növények, ami kb. a 80-as évek közepétől számítható, hogy lemérjük azt, hogy van-e olyan negatív élettani hatása, amelyet még nem ismerünk. De tudományosan azt sem sikerült igazolni, hogy ennek semmilyen hatása nincs. Míg az ilyen vetőmagokat előállító cégek szerint a GMO-s növény ugyanolyan, mint a természetes növény, és alkal alkalmazásuk teljesen veszélytelen, addig nagyon sok kutató, valamint környezetvédők arra hívták fel a figyelmet, hogy az alkalmazást nem előzték meg megfelelő számú és idejű táplálkozástani immunológiai, környezeti és ökotoxikológiai vizsgálatok. Így nincs megfelelő ismeretük a hatásukról. Egyre több cikk és tanulmány jelenik meg azonban a kockázatokról. A világ élelmezési díjat egy belga tudós és két amerikai kutató nyerte néhány éve. A genetikailag módosított növények előállításában elért sikereik elismeréseként. Az Index akkor azt írta, hogy GMO kutató ki a mezőgazdasági nobel-díj. A belga kutató reményét fejezte ki, hogy a díj odaítélése a biotechnológiának elősegíti az Egyesült Államokban már széles körben termett növények európai elfogadását is. Darvas Béla egy korábbi beszélgetésben azt mondta: egyes félreértés Nobel-díjnak nevezni ezt az elismerést. Az egyetemi tanár, akit a magyar érdemrend keresztjével tüntettek ki, a következőket mondta. 2008-ban ez az alapítvány a Monsanto-tól 5 millió dollár felajánlást kapott és ugye ebből osztja ki többek között ezt a díjat is, amelyet megosztva kapott egy belga és két amerikai dolgozó, nem tudom hogyan fogalmazzam ezt másképpen. Kettő közülük ugyanis kutatói múlttal is rendelkezik. Az egyik a belga, egyébként ma már tulajdonos a Plant Genetic System vállalatnak, amely 2002-től a Bayer színeiben működik. Még a két amerikai partner közül az egyik, aki kutató volt, az a syngenta a kutatója, még a a harmadik, az én meglátásom szerint inkább a Monsantónak valamilyen magas pozíción lévő adminisztrátora, ha úgy tetszik a társelnöke. Amiért indokolták, amiért kapták ezt a World Fruit Prize-t, az volt hogy valóban, hogy a világ élelmiszer problémái megoldásához hozzájárultak, de az a helyzet, hogyha én visszatekintem, hogy mivel került a világ tudományos prioritásainak élére a növényi technológia, akkor azt mondhatom, hogy ez egyike volt az elsőknek, és ez ez a nagy ígéretek közül az úgynevezett teljesítetlen kategóriába került, hiszen nem oldott meg. Ha én visszatekintek arra, hogy most már olyan 15 éves gyakorlati múltra is tekint vissza ez a technológia, igazából sehol sem oldotta meg a világon előforduló élelmezési problémákat. Azért is mondhatom, mert azok a módosítások, amik idáig gyakorlatba kerültek, egyik sem tartalmaz olyan módosítás, amely a termés eredményt növelte volna. Hogyha úgy tetszik, több mint 90% a növényvédelmi célú, tehát nem új dologról van szó, hanem körülbelül azt tudja ez, amit a hagyományos növényvédelem tudhat. Vannak egyéb génmódosított növények, Koppány György, tudományos kutató. Például a rovarölő hatás az úgynevezett kukoricának a MON 810-es BT nevű változata az a kukorica bogár ellen termel toxinokat, és ezek a toxinok elpusztítják tulajdonképpen a kukoricabogarat. Csak kérdés az, hogy ezek a toxinok, amelyek képződnek a növényben, eljutnak-e a magba? És ha eljutnak a magba, ott milyen gyorsan bollanak le? Vagy pedig belekerülnek a táplálékláncba? És mint toxikus anyag, nincsen káros hatásuk az emberi anyagcserére? Tehát gyakorlatilag az emberi egészségére, akik például ilyen kukoricából készült élelmiszert, vagy táplálékot fogyasztanak. Egy tíz évvel ezelőtti felvételen a BBC magyar adásában Pusztai Árpád biokémikus a genetikailag módosított termények emberi szervezetre gyakorolt hatásának kutatója beszélt egy kísérletről. A beszélgetést demetíme a készítette. Meg kellett találnunk azt, hogyha minekünk van egy kártevőnk, amik ellen meg akarjuk védeni azt a bizonyos növényt a mi esetünkben ez a burgonya. Volt, meg kellett találnunk azt, hogy a burgonya megkárosító atkák nek a tápcsatornájában mi lenne az a fehérje, amitől, ha lehet, megdöglenek. Így Viszont. módon próbáltuk megoldani ezt a kérdést, hogy egy természetes módon védjük meg a növényt a saját kártevőjére. És ez volt a hóvirágban található. Ez, ez volt annyi... a hóvirágban található úgynevezett cukorspecifikus fehérje. A tápcsatornánknak a funkciója, tehát ahogy az működik, rendkívül hasonlatos az egész élővilágban. A gondolat az az volt, hogy mondjuk azt a levélatkának a vérrendszerét megtámadja ez a Cukorkötő fehérje, Mit fog csinálni ez a mi bélrendszerünkkel? Így jött be az egész dolog, ugye? Amikor mi 95-ben megnyertük ezt a nagy 1,6 millió angol fontos kivitelezést, mi nekünk ki kellett volna dolgoznunk egy kockázatbesülési protokolt, amiben mi mindent megnézünk az, hogy mik lehetnek lehetséges veszélyek környezetünkre, egészségünkre, a termőföld a terméföldben lévő baktériumokra szól, ebbre mi fölépítettünk egy nagy kísérlet sorozatot. benne szerepeltek az emlős állatok is, mint ugye nyilván emberekkel nem lehet kísérletezni. Tehát a patkányokon megvizsgáljuk, hogyha azokra van valami káros hatásuk, akkor ezt a káros hatást esetleg kifejthetik az emberen is. A hóvilágos kísérletben hol volt manipulált termény? Mi megtaláltuk azt, hogy a levélatkának és a fonálféregnek mi lesz, ami meg fogja károsítani, annak a génjét kiválasztottuk, és utána átraktuk a burgonyába. Tehát a hóvirág lektin génjét átraktuk a burgonyába, úgyhogy az működőképes legyen. Tehát úgy, amikor a levél atka elkezdi enni a burgonya növényt, akkor, akkor... ezzel együtt a hóvirágban található számára Igen, mérgetés. Igen, Nagyon érdekes különben, hogy ha megnézi a hóvirágot, jóformán semmi nem támadja meg. És ez a burgonya ezek szerint kártékony, most már innentől kezdve rovarokra. Hogyha ez a burgonya emberi szervezetbe kerülne, akkor ki nem számítható következményekkel járna? Yeah. Nézze, Egyszerűsíthetünk köve... így? Na, ja, körülbelül lehet egyszerűsíteni. Most úgy kell ezt elgondolnia, hogy mikor a Skót mezőgazdasági minisztériumtól megnyertük ezt a pályázatot, ez volt az egyik feladatunk, hogy kidolgozzunk egy olyan ö, kísérlet sorozatot, aminek alapján meg lehessen vizsgálni azt, hogy vajon jelent-e ez a most már génmódosított burgonya, és azon keresztül a más génmódosított ö, növények is veszélyt környezetünkre vagy mirány. És ezt egyszerűen meg tudták válaszolni? A, a, vagy azt a, tudták a, a, megválaszolni, a, a, a, hogy nem tudják egyelőre megválaszolni? Nem, azt tudtuk megválaszolni, hogy bizonyos veszélyek fennállnak. A baj az az, hogy Ebben az esetben mi elvégeztük a patkány részét a vizsgálatoknak, de amikor a normál körülmények között nem engedélyezte volna a klinikai bizottság, hogy humán kísérleteket folytassunk, hanem az történt, hogy ezeket másfél évvel azután kezdtük el csinálni, amikor már az angol polgárok például már ették nem ezt a burgonyát, hanem a genetikusan módosított szóját, a genetikusan módosított kukoricából készült élelmiszereket. Tehát amikor én 98-ban erről beszéltem azon a 150 másodperces televíziós műsorban, akkor két dolgot mondtam. Az egyik az az, hogy mi csináltunk kísérleteket. Ezeknek a kísérleteknek az eredménye óvatosság int bennünket. A bizottságok elfogadták a forgalmazását olyan genetikusan módosított élelmiszereknek, amiknek a biztonságát nem vizsgálták meg kellően. És ezért mondtam azt, hogy én nem vagyok ellene a génmódosításnak. Ami ellen vagyok, az, hogy nincsenek rendesen tesztelve. És ennek következtében, és ez nagyon hatott, hogy őket használják, mint kísérleti nyulakat. A GMO-mentes élelmiszerláncnak a kialakulása járhat egy gazdasági érdekkel, és járhat tulajdonképpen egy egészségügyi érdekkel is. Amikor az utóbbiről beszélek, hogy tulajdonképpen ilyen jellegű bejelentés, amely GMO tartalmú élelmiszerek esetén a lakosság egészségi állapotában való tendenciózus változást jelentett volna, ilyen bejelentésről Európai Unióban nem tudunk. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy a kínai lakosság egy része nagyon komoly mennyiség GMO szóját fogyaszt, és euh, vannak olyan elképzelések, hogy a sajnálatosan nagyon rossz kínai egészségügyi helyzet az nem kismértékben köszönhető annak, hogy GMO tartalmú élelmiszereket fogyasztanak. Az urbanizáció és a rosszabb életkörülmények között zsúfoltság, környezetvédelmi problémák, elképzelhető, hogy ez is kihatással van a lakosság robló egészségi állapotára. De sajnos nem zárható ki az sem, hogy valamilyen módon igenis komoly szerepe van a GMO tartalmú élelmiszerek. Ami pedig a gazdasági dolgot illeti. Tudomásul kell lennünk, és látjuk azt, hogy ma Európának azok a jóléti államai, ahol van gazdag réteg, ezek nem fogyasztanak GM tartalma élelmiszereket. Látjuk azt, hogy ez a tendencia igen erős Svájcban, igen erős Németországban és Ausztriában is. Elképzelhető, hogy ha Magyarország meg tud maradni egy GM mentes szigetnek az Európai Élelmiszertermelés területén, akkor ez egy komoly hozzáadott értéket jelent, és javuló gazdasági piaci pozíciókat jelenthet az Európai Unió piacán. Mindez csak akkor történhet meg, ha a fogyasztót sikerül válaszút elé állítani. Gregosics Balázs, takarmányozási szakértő. A címkézés és a jelölés megfelelő mértékű legyen, és exakt módon nyomon követhető legyen. Hiszen uh, tudjuk azt uh, mi is uh, megbízhatóan elfogadni és mérni, hogy az adott élelmiszeren vagy állam terméken szerepel bármiféle olyan jelölés, ami arra vonatkozik, hogy az az élelmiszer az emelőejítéset megelőző időszakban bármilyen genetikailag módosított szervezetem vagy GM növénynyel kapcsolatban került bármilyen formában. Az, hogy ez a jelölés mennyire exakt és mennyire megbízható, az természetesen egy másik kérdés, hiszen a jelölő szervezetnek, aki ezt a folyamatot kvázi deklarálja és auditot végez adott esetben arra vonatkozóan, hogy az élelmiszer tartalmaz-e vagy sem ilyen jellegű organizmust, azoknak kell hogy roppant megbízhatónak lenni. Erre egyébként nagyon sok példát látunk, mind az Európai Uniót, Belül, mint pedig ugye az egész világon léteznek ilyen szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, hogy deklarálják azt, hogy található-e az adott élelmiszerben GM növény, vagy esetleg abból származó bármilyen komponens. Ennek a szervezetnek, vagy nevezzük bárminek egyesületnek, olyan akkreditált egyesületnek kell lenni, aki rendelkezik azokkal a jogosítványokkal, hogy mérésekkel igazolhatóan, felelősen ki tudja azt jelenteni, hogy az adott élelmiszerben található-e ilyen szervezet. És ami fontos, hogy rendelkezzen, olyan technikai háttérrel, hogy ezeket mérni tudja. Ezen dolgozik a tavaly megalakult GMO-mentes Magyarországért Egyesület, amelynek elnöke Zászlós Tibor. Láthatjuk, hogy a világban ma már mintegy 200 millió hektáron van GMO-s növényeknek a termesztése, és ezt a GMO-val foglalkozók fennen hangoztatják, hogy nagy elterjedése van, és növekszik minden évben ez a terület. Az Európai Unió úgy foglalt állást, hogy a a GMO-s organizmusukkal rendelkező bármiféle élelmiszert jelölni kell a GMO-s organizmusnak a meglétét. Én buzgón kerestem ezeket a jelöléseket az áruházaink polcain, de Európa szerte hol megfordultam, és sehol nem találkoztam ilyennel. Ez azt jelenti, hogy ez a jogszabály nagyon-nagyon lazán van betartva az Európai Unióba, lehetséges, hogy Magyarországon is, de egy biztos, hogy nincs meg az a jelölési kötelem, ami annak idején arra volt hivatott, hogy igenis a GMO-s organizmusokat tartalmazó élelmiszek jelölése drágábbá teszik azt, és ezért nyilvánvaló a fogyasztó kevésbé fog a polcokon ehhez hozzányúlni. Ez hívta az életre azt a gondolatot, hogy ha már ezt a jogszabályt semmilyen módon nem tartjuk be, akkor létre kell hozni azt a rendszert, amiben a fogyasztót arról tájékoztatjuk, hogy az az élelmiszer, amit elfogyaszt, az GMO-i montes takarmányokon felnövekedett állatnak a teje, vagy husa, vagy annak bármilyen feldolgozott élelmiszer terméke. Hát ez nyilván, hogy plusz költséget és plusz energiát jelent, de a társadalomnak, az embereknek igenis joguk van ahhoz, hogy transzparens módon lássák, hogy mit esznek meg. Hiszen ahol, mint régen, kötelező volt megmutatni, hogy mit tartalmaz az élelmiszer és ez a biztonságnak a garantálása bizony nagy-nagy hiátuszokkal bír, hiszen a szántóföldtől az asztalig egyértelműen nyomon követhetőnek kell lenni egy terméknek. Ez a nyomon követhetőség messze nem valósul meg, hiszen ha megvalósulna, akkor nem lenne áfacsalás, mert nyilván egy áfacsalásnál eltűnik a termék, és egy termék, amely eltűnik a szállítás során majd újra előkerül, annak a neve hamis termék, és hamisított élelmiszer valamilyen módon, és nem is PTK, nem BTK kategória, de egyértelmű, hogy csak gondoljunk bele, amikor bemegyünk egy gyógyszertárba, nem állott sem a vámos, sem a navos, és mégis nyomon követhetőek a gyógyszereink. Milyen nagy baj lenne, hogyha nem lennének nyomon követhetők? Akkor tegyük már meg, hogy azt a tisztelt vásárlót, akitől elvárjuk, hogy tudatos legyen, tájékoztassuk hogy mit vesz meg. Indirekt módon tesszük, mert egy biztos, hogy ahol a GMO-mentes termékfelirat ott lesz, annak az előállítója vállalja azt, hogy bármikor oda lehet menni, hogy valóban ő GMO-mentes takarmányokon tartja a szarvasmarháját, hizlalja a sertését, eteti a tyúkjait, amelyik megfelelő tojást ad, vagy húst ad. De hát értelemszerűen egy bizonyíthatóan termékpálya szintű ellenőrzést lehet letenni az asztalra a fogyasztók részére, hiszen biztos lehet benne, hogy nem mást tartalmaz. És jelenleg az áruházak polcain, ha megnézzük, bizony, hát ott kell gondolkodni, hogy a sok apró betű közül mi az igaz. A tejek vonatkozásában az utóbbi névi ellenőrzések is bizonyították, hogy az új hátétejekben egy csomó növényi zsiradék van. Hát ezeket mind gyökerestől kellene írtanunk, de ha nem tudjuk, akkor pedig egy olyan módszert választani, ahol igenis a vásárló biztos lehet abba, hogy egészséges és valóban a címkén szereplő terméket kapja meg. Nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy adott esetben a boltoknak a polcain kell, hogy legyen megkülönböztető jelzés és hiteles megkülönböztető jelzés. Koppány György, tudományos kutató. Ez csak akkor lehetséges, hogy ha van olyan akreditált szervezet, amelyik megfelelő módon akár vizsgálatokat is tud arra végezni, hogy az adott élelmiszer, vagy az a tartástechnológia, amelyen során az élelmiszert előállították, legyen az egy elsődleges élelmiszer tojás, hús, az az állat, az milyen takarmányt fogyasztott. Ennek eredménye lehet az, hogy megjelenik a polcon például az, hogy GMO-mentes módon tartott állományból származó termék. Ez lehet tojás, ez lehet tej, vagy bármi más. Ez egy érdekes dolog, mert tudjuk, hogy ugyanakkor a magyar vásárló sajnos nagyon erősen árérzékeny. Tehát tulajdonképpen, ha olyan áruként jelenik meg a gm mentes élelmiszer, amely egy magasabb árkategóriát képvisel, akkor félő, hogy ez valóban csak a gazdagabb rétegek számára lesz hozzáférhető, holott valójában az lenne a jó, hogy ebből a szempontból ne legyen különbség. Illetve lehet, hogy hosszabb távon ez az olcsóbb, mert hogyha az egészségünket védjük, akkor lehet, hogy ezekkel a termékekkel megspórolunk egy csomó gyógykezelést. Agályokról van szó, de attól tartok, hogy ezek az agályok Valahol még mind a mai napig nem nyertek eloszlató tudományos hátterű magyarázatot és tudományos hátterű bizonyítékot, de én azt hiszem, hogy ez hosszú távon igenis egy reális szempont, és az lenne kívánatos, hogy Magyarország teljes fogyasztói rétege lehetőleg GMO-mentes élelmiszert fogyasszon, illetve olyan élelmiszert, amely GMO-mentes tartási körülményekből származó állatállományból származik. Hogy milyen lehetőségei vannak Magyarországnak, hogy GMO-mentes sziget legyen, arról holnap ugyanebben az időben beszélünk. A mai műsor összeállításában Rubin Gabriella és Maksai Helga működött közre. A szerkesztőt Juhász Zsoltot hallották. Korábbi adásainkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.